Так ми дійшли до найближчого парку розваг. Пані Летиція приєдналась до свого товариства, серед якого, проте, не було любого доброго пана професора, і сіла до столика. Недалеко від неї знайшов собі столик барон Віп, так, щоб весь час бачити її і водночас не впадати в око іншим. Я став перед своїм господарем і, тихо помахуючи хвостом, втупився в нього поглядом, ніби чекаючи наказів. — Понто, — знов сказав він, — Понто, невже це можливо? І трохи помовчавши додав, — Ну що ж, спробуємо. Він витяг з гаманця клаптик паперу, написав на ньому олівцем кілька слів, Згорнув його трубочкою, засунув мені під нашийник, показав на пані Летицію і тихо мовив «Понто!» Я не був би таким розумним, навченим життєвим досвідом пуделем, як є, коли б відразу не збагнув усього. Я миттю підбіг до столу, де сиділа пані Летиція, і вдавши що мені дуже хочеться скуштувати чудового тістечка, що лежало перед нею. Пані Летиція була сама привітність. Вона однією рукою подала мені тістечко, а другою почухала мені шию. Я відчув, як вона витягла папірець. Невдовзі після того вона залишила товариство і пішла на бокову доріжку. Я подався за нею і побачив, як вона жадібно прочитала баронову записку, а потім дістала зі своєї коробочки для плетива олівець, написала на тому самому пірці кілька слів і знов згорнула його трубочкою. — Понто, — сказала вона, лукаво дивлячись на мене. — Понто, ти дуже розумний, а розважний пес, коли приносиш те, що треба, і тому, кому треба. На цьому слові вона засунула записочку мені під нашийник, і я, не гаючись, вистрибом побіг до господаря. Той відразу здогадався, що я приніс відповідь, бо негайно витяг записочку з-під нашийника. Мабуть, слова... Пані летиці були дуже втішні й приємні, бо очі в барона заблищали з радощу, і він захоплено вигукнув: "Понто, Понто, ти чудовий пудель! Тебе привела до мене моя щаслива зірка". Можеш собі уявити, дорогий Муре, що я зрадів не менше за нього, бо зрозумів як високо піднявся в очах господаря після всього, що сталося. З тих радощів я виконав усі штуки, на які був здатний, хоч мене й не дуже просили. Я розмовляв по-собачому, завмирав, знов оживав, не хотів брати шматок булки з рук Іудея, і смак з'їдав його з рук християнина, і так далі. «Надзвичайно тямущий пес!» – сказала стара дама, що сиділа біля пані Летиції. «Надзвичайно тямущий!» – відповів барон. «Надзвичайно тямущий!» – луною відгукнувся голос пані Летиції.